Jeg hører, hvor livfuldt der uh, hamrer i pianoet. I Frikirke-pianoet her hos, hos Willie Nelson. I Didier Breds program fra pladen The Troublemaker fra 1976. Willie Nelson, there is a fountain. Velkommen til det program. There is a fountain filled with blood, Stains, lose all their guilty stains Lose all their guilty stains And sinners plunge beneath that blood Lose all their guilty stains The dying thief rejoice to see That fountain Hvor away Wash all my sins away Wash all Nu lytter til det Breds program på 6 Beat. Det er det sidste program i år. Og derfor tilbyder vi den service, at løfte byrden af viljestyrke for dig i dine fortsætter. Hvis du ringer ind til os i aften og siger, hvilken ændring du godt kunne tænke dig at se i dig selv, eller i dit liv næste år, så sørger vi for, at de andre lyttere i dit program. enten beder for dine ændringer, tjener for dem, manifesterer dem med deres tanker, eller med nogle free-form-ritualer så det er automatiske nytters fortsætter hvor du slipper for at gøre en indsats hvor viljestyrken er på ferie hele næste år og det lykkes alligevel fordi de andre lyttere beder og synger for den mixi skrå. Jeg vil gerne sige velkommen til min medvært Mixi. Tak skal du have TJ Bred. Hvis du tænker der er gået et år, var? <coughs> ja, det er utroligt. Altså siden sidste år Through a and song I'll sing my to save. I'll sing Willie Nelson med sangen The Racer Fountain fra pladen The Maker" fra 1976. Og hvis du lyttede til DJ Breds program i lørdags den 24. december 2022, der hørte vi en anden sang fra den her plade øh, med Willie Nelson. Og der er den havde en vidunderlig fældssangs-agtig, stemning, og bliver slået hårdt i tangenterne, og den får masser af pedal. Altså klaverpedal. Tonerne er lange, der bliver trykket hårdt på tangenterne. Hvis du øh, sidder derude og har et kendskab til den her til flere sange der har denne her form for klaverboxer stemning, så er det er altså en, en del af mit musikalske repertoire, som er alt for småt. Så tips til klaverboxer sange tages imod med tak på DJ Brevet dr.dk, eller på programmets telefonsvarer og skal, skal jeg sige nummeret til den? Ja. Øh, 42 66 80 29. Og hvis du kunne tænke dig, som vi er annonceret her i introen, at, øh, at, andre, at de andre lyttere skal manifestere dine nyårsfortsætter for dig i virkeligheden, så du slipper for at kæmpe en viljestyrkebaseret kamp for at ændre dig selv i 2023, så skal du bare øh, om 3-4 minutter ringe ind på telefonnummer 42-66-8029. Og mens vi venter på det, så kommer her Side On med sangen Magic. tekst her yes i'll enjoy not being a boy i'll be a woman soon er det en eller anden form for trans endte det her Det program. Husk, at ø, du altid ø, kan henvende dig under dæknavn. Det er selvfølgelig meget personligt, når man tænker over, når man, hvordan kunne jeg egentlig godt tænke mig at være anderledes næste år. Så ø, vælg et dæknavn, inden du ringer ind. Til det tema, vi har i aften, som er det indsatsløse fortsætte. Ingen indsats, kun resultater. Du skal blot beskrive, hvilke ændringer du gerne vil se i dig selv eller i dit liv. Så vil resten af nytterne bede og eller jante for dig. Eller <coughs> lave nogle freeform-ritualer, øh, der også kanaliserer den nødvendige form for energi i din retning. For eksempel, jeg har tænkt mig at gå ind i denne her kiosk og købe en Raider, for at hjælpe denne her lytter afsted med sit nytårsfortænd. Kender du en kiosk, hvor man stadig kan købe Raiders? Øh, ja, ja Mexi. Okay, det, jeg får lige adressen senere, så... Telefonnummeret til nytårs, den nytårsfortsælmålinjen er 42, 66, 80 og så 29 til sidst. 29. Det der gamle trick med at lægge et øh, viskestykke over mundstykket på din øh, telefonrør, øh, det virker faktisk, så hvis du også vil have stemmesløring på, så skal du bare lige finde en klud eller en viskestykke og vikle stramt om øh, om mundstykket på, din, øh, på dit telefonrør. Det er der en lytter, der er muligvis har gjort. Der er i hvert fald lytter igennem. Skal vi mm. høre, hvem det er? Eller skal vi høre, det her nummer færdigt? Nice, eller hvad? Det er til at okay, ja. Du har ringet til DJ Bredheds program. Hvem er det? Det er kaptajn Leutnant Rundqvist igen. Goddag, kaptajn, løjtnant Rundqvist. Det er et hat for dig snart, tror jeg. Er det det? Det er da i hvert fald tredje gang, vi hører fra dig. Mm. Ja, men øh, det... Øh, altså... Jeg, jeg tager det som en familie af ud. Du er Så velkommen, kaptajn ja. Når den -fest. godt at høre fra dig igen. Mange tak. Hvad har du på hjertet? Ja, jeg vil godt... Øh, stille mig selv til rådighed øh, for... for du, Didier Bred, Mixi... og en øh, eventuel trængende lytter. Jeg vil godt give øh, 12... 3x12 repetitioner på mit app wheel. Hvad hva er at det, det, hva det app -wheel? et wheel? Et, et app wheel, det er et uh, lille hjul. No. Uh, der er ud fra hver siden, og har nogle håndtag. Og så ligger du uh, på knæ. Du sidder måske uh, uh, på knæ med hjulet foran dig, og så ruller du det ligesom ud. Uh, og så ruller du tilbage, og så ja, det, ruller du ud. Det og sådan kan rulle, man styrker sin krop med ved at ligge, og det er noget ja, fitnessudstyr, ikke? Sin, sin, jo, jo, jo, man styrker sin, uh, sin krog, de dybe uh, mavemuskler. Men ah. det er for at i uh, mødegå sammenfald uh, Tamfremfald? Tamfremfald. Tam og jeg tænker på, at oven på juletiden her, så kunne der måske være meget godt for, for mange mennesker. Og hvis der stadig en trænge lytter derude, så vil jeg godt øh, stille min øvelse til rådighed, og gerne udføre den for jer. Så du kan træne nogle andres mavemuskler, eller hvordan Nej, får Nej, jeg, ja, jeg vil godt træne mine andre, øh, og, og derhjemme give øh, nogle gode vibes. Nå, så det er sådan en slags telep telepatisk træning, du tilbyder? Ja ja, altså, folk må jo godt være med. Altså, det må de jo selvfølgelig gerne. Okay. Jamen, det ja, og vids. glædeligt baghjul, og jeg er nødt der uh, i høj grad uh, på juleaften, ja. jeg alene. Du sad så. alene juleaften? Ja, sad jeg alene juleaften, så det uh, er... Det uh, er det, det, det sket nogle gange, uh, men, men jeg er begyndt at finde ro i det. Ja. Efter at have været en del af en familie i 25 år, ikke? så... Uh. Mm. Og nu er du ikke en del af den familie mere, er det... Nej, så er det. Må du udtro og trækker i ikke så har nogle konsekvenser, ikke? Så... Hvor længe har du været... Hvor mange juleaftener har det taget dig at finde fred med din alene-status den aften? To. Okay. To. Ja. Det har det. Så... Men, æh... Øh, Hvad med dig, Tide Brød? Og dig og Jul, og alene? men øh, i, i år og sidste år, der har jeg brugt anledningen til at sende et øh, ekstra program den aften. Ja. Og det har men været... hvad årsind? Er, er det et tilvalg fra dig, at du, du har valgt at være alene? Eller er det øh, dit liv, der er ved sådan? Mm, det, det er nok lidt af vært. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal spendere den aften, så derfor vælger jeg ligesom at prop noget ind i den. Ja. For at undgå det totale... Altså for at undgå bare... Det har jeg også prøvet et år. Så sad jeg bare med en ven og drak rødvin og spiste pizza for laffel. Og, og det, ja. det var også... Altså det var meget hyggeligt, men det er også som om... Jeg oplevede, at jeg var nødt til at gøre noget, hvor jeg forholdt mig i hvert fald en lille smule til, at det var jul. Jeg kan ikke bare ignorere det helt, fordi så kommer det og... Så kommer det snige, synes jeg. Ja, men det er på grund af, at du har... At det, Hvordan er dit forhold til jule? Øh, jeg ved ikke, altså det, det, jeg det synes det er lidt anstødeligt, eller jeg synes ikke det er så smukt, når en masse sådan almindelige kærlige ting øh, skal have en, en religiøs markat på, eller en kristen markat på. Jeg, jeg synes faktisk mange af de ting, der bliver nævnt om, omkring jul, som en del af kristendommen er... Meget svært at være uenig eller øh, smukt og dejligt, men jeg kan bare jeg synes det er trist der skal skrives sættes nogle religiøse klistermærker på nogle ting, som jeg egentlig opfatter som mellemmenneskelige eller sekulære. Altså det, de, altså, det, det, det religiøsiteten i det. Du har et problem med? ja. Mm, yeah. Jeg synes det er lidt, der bliver lavet noget kristendomsgrafik ud over nogle ting, der egentlig bare er, er almindelige. Ja. Yeah. Men, men jule er jo også brugt i andre sammenhænge, øh, i andre kulturer, ikke? og også i førkristne kulturer, blandt andet herhjemme. Kan du forklare, hvordan? Æ, øh, jamen, det, det kan jeg jo godt. I, øh, i vores førkristne tid her i, øh, i Norden i hvert fald, der havde vi jo øh, en en øh, Mm. Og, og ordet jul kommer faktisk af det gamle øh, nordiske at drikke jul. Øh, og, og det var en, en dybest en drukfest, hvor at, øh, man, man fejrede så, at, at nu vendte året, eller nu vendte lyset, og lyset kom tilbage. Mm. Og, og vi havde dybest set de samme traditioner med, at vi slagtede øh, nogle af vores husdyr, og... og og brændt mag over på det, og indtog dem sammen med noget, noget øl og noget mjøde, eller... 5-0, der sad, ikke? Mm -hmm. Spiste lidt, lidt, lidt kreativt svampe ikke? Så... Mm -hmm. Tænkte jeg, at det er sådan, det var... at nu, nu er jeg jo bare lige, mand, ikke? Jeg er jo ikke jeg er ikke historiker. Jeg er jo bare kaptajn Løgtenand. Så... Øh, kaptajn rundfisk Der er faktisk noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge om. Ja. Er der noget, som du godt kunne tænke dig, at øh, ændre ved dit liv eller ved dig selv, som du godt kunne tænke dig, at de andre lytter enten beder eller tjenter eller ritualiserer over for at skubbe dig afsted på din vej gennem livet? Ja, øh, øh, i Norge ikke for fem år, der løb jeg Københavns Marathon, og øh, det bliver jeg godt tilbage til. Uh, jeg synes, vejen er lidt tung og lidt svær, Uh, så so, so, det, det måtte de godt. Du vil gerne... Hvornår er Københavns-marton igen? Det er, det er i øh, sidste tredjedel af mig, typisk, ikke? Så... Er det realistisk, at du kommer op et sted inden da, hvor du kan deltage i år? Eller jeg mener, her og i det år, der begynder om tre dage? Jamen, så skal jeg alle tage mig sammen, ikke? Og så skal Ej, det løbes hver dag. Og får du brug for så... hjælp fra, fra de andre lyttere af dit uh, program i aften. Ja, at jeg har højt. Ja. Det får vi altså lige sende op med ja. en cykelsky. Øh, du, øh, du er mystisk skal være velkommen til at komme ind og klare det. Æ, men I skal lige tage en, en god, så, så, så jeg kan genkende jer et eller andet sted, ikke. Jo jo, men vi står. Æ, Men jeg løber, jeg løber ikke så hurtigt, men jeg har en fest, ikke. Fordi jeg, det kan man lige så godt, når du ved, at du ikke kommer til at vinde en lortet ikke så. Men, men det er altså lidt fedt at komme løbende over triangler og slå ud med armene, og så sige. Hvad så i Østerbro er? er og så klapper folk af folk. Øh, folk er en, ikke? Og de kender jeg ikke, ikke. Altså, de ved, hvem man er, vel? Altså, at, at, at det jo ikke altid, jeg kan se, der står et nummer og så står der Nicolás, han, Altså, det gør det ikke. Og så når man går rundt om hjørnet, så puster man ud og løber noget langsommere, hvis man ikke sådan, uh, går helt i stort og går ned i ikke lidt, ikke? Altså, sådan er det. Så... Det bliver en mm -hmm. lang sejrsrunde, kaptajn Leutnant Rundqvist, efter vores lyttere er med... har fået dig sendt sende sted på den maraton med al den psykiske energi, du skal bruge. Ja, og i værste fald, så må jeg godt spille The Page mark. It's no good. Altså, det, sådan er det jo. Sådan er det jo. Det kan, den er skrevet bag ja. øret. Ja, det, det er fordi, at, at vi elsker jo, og I slipper ikke for os. Så altså, det er typisk set det, der handler om, ja. Den skal jeg lige her igen, kapital London Rundqvist. Hvad siger du? Ja, yeah, uh, it's no good. Det handler om, at vi elsker, og I slipper ikke for os, uanset hvad jeg gør. Du sender din kærlighed som et omklamrende. Yeah, ja, det gør jeg faktisk, ja. Må, må jeg godt ringe ind en anden gang? Ja, du, det, jeg regner med dig, kapital London Rundqvist. Tak ja, for jeg opkaldet. Jeg godt den dag. Jeg kan godt den dag. Her kommer Black Oak Arkansas med Keep the Faith. Mixing, Keep the faith. Og 1972. Please keep the faith. til DJ Brothers program på SX, Jeg har lyst til at spille den sang, fordi jeg synes, forsangeren, han lyder ligesom julemanden. Eller julepersonen, som vi måske hellere skulle til at kalde den der rødklædte skikkelse derude med gaver. Jeg synes, der er noget virkelig løfterigt og morsomt at forestille sig en juleperson. Men øh, lad os høre noget gospelmusik fra Nigeria. Her kommer en af gospeldronningerne. 2 Alabi med Nigeria Alumni. Det er det, program. på B6Beat, hvor vi aften tilbyder at indfri din fortsætter for næste år uden du selv overhovedet behøver at gøre en anden indsats end at ringe ind til os og fortælle så meget du tør om de små men vigtige ændringer, du gerne vil mærke i dig selv eller i dit liv næste år der er i gang med at gøre det lige nu. Skal okay. vi høre, dem det er? Ja, helt bestemt. Du har ringet til DJ Bredheds program. Hvem er det? Det er Elrenser. Hej, Elrenser. Velkommen til DJ ja, Bredheds program. Tak skal du have. Har du et, øh, en ønsket ændring øh, for næste år i dit liv? Ja, det har jeg, og det var jo derfor, jeg ringede med. Og det er fordi, at øh, hvis jeg skulle ændre på noget, uden at gøre noget som helst for det, for det kommer ikke til at ske, så vil jeg godt tænke mig at holde af og gøre det rent. Okay. Ja. Hvad tror du, der skal til for at... Øh, altså, nu må nu, nu du selv slipper for at gøre indsatsen. Hvad skal der så til <laughs> for at skabe den ændring? Øh, <laughs> Jamen, det er jo egentlig et godt spørgsmål, men jeg har jo... Øh, hvis jeg vidste det, så umiddelbart, så lød det bare meget tiltagende med... Freeform, chanting og andre folk, der tænker, at jeg stiller det stadig i den retning. For jeg, det er en lyst og en motivation, der ikke opstår i mig selv. Heller ikke med guldrødder, som... Det er jo dejligt, når det er åbnet. Eller sæt noget og... god musik på og hytte dig. Ja. Fordi jeg skal bare gøre det igen lige bagefter. At vi sætter en tyk streg over de to øh, standard-råd inden for rengøringsmotivation. Det, det er opgivet. Det <laughs> er så måske bare... Øh, jeg ved ikke. Altså, et mirakke, måske. Jeg ja. ved ikke, hvad der skal til. Jeg synes, vi skal lade det være op til andre lyttere, måske at opfinde en form for chant. Chant, eller bøn, eller ritual, som kunne give dig det... Som kunne give dig, det, um, kunne give dig den ændring, du har brug for, for at finde øh, lysten til at gøre rent. Ja, det tror jeg er en vældig god idé. Okay. Ritual efterlyst, hermed. <laughs> ja, fedt. Tak. Tak, fordi du ringede ind elrenser til andre, der okay. lytter til DJ Breds program. Hvordan, hva hvad kunne du finde på at gøre? Kan du finde på et lille ritual, der kan få elrenser-rengøringen øh, til enten at klare sig selv, eller få elrenser til at udføre sin rengøring med andet end uløst Så det bare bliver gjort. Så øh, ring ind til DJ Breds program på telefonnummer 42 66 80 29. Og jeg vil sammen. Om Bering fortæller, at det her er det sidste program i lang tid, der kommer til at være live. Og derfor er du meget velkommen til, hvis du lytter til programmet som podcast, og byde ind med svar på det, der sker i det her program. Fordi så bringer vi det i næste uge, hvor vi sender igen det første udsendelse i 2023 af DJ Breds program ved programmet, så at sige, vær på dåse. Ja, yeah. det vil ikke længere være live. Uh, og derfor er det meget vigtigt, at uh, min... Uh, minde om, at vi altså har det, vi kalder programmofonen, som er en telefonsvar, der tager imod meddelelser af enhver art på telefon 42, 66, 80, 29. Og vi har faktisk fået nogle ret kanon meddelelser øh, til dagens program. Jeg synes måske faktisk, det vil være et godt tidspunkt. Der... Ja, må jeg høre en Hilsen fra en af vores... En af de meget trofaste lyttere, vi nyder bekendtskab af her i DJ Breds program... ...til den lytter, der kalder sig Leutnanten, der er indtalt en hilsen. Hej Hi, DJ Bred og Mixi. Det er Leutnanten med varme hilsener fra kølige grønlandske farvande. Jeg håber, I får et rigtig godt sidste torsdagsprogram. Lørdagsprogrammet det bliver en ny æra, men for fanden, det bliver en god æra. Et år mere, let's go, DJ Brede, let's go. I to og en gang to mere. Så I tre jo, I har jo faktisk lavet det bedste radioprogram siden kaptajn Jespersens morgengymnastik. Tusind tak skal I alle sammen have. Og tak til alle lyttere, der har været med til at gøre DJ Bredes program til det, der Jeg vil gerne sende tusind kys til sommerfuglen. Arto flyvespark til Risling, Daffe, Terry og Claus Riske med J. Og hvis jeg må være så fræk, ligesom din øh, normale lytterskare, at lige smide det ønske på oven i hatten, så kunne jeg godt tænke mig at høre Piss Slave med Smokey. Øh, og hvis du ikke har lyst til at spille Piss Slave, så spil den der Calypsosank med øh, ham makkeren, der bliver kommet op i det røde felt, der hvor et par trusser, der hænger og flagrer i vinden. Jeg kan desværre ikke ringe live. Jeg står bag roret til den tid. Så jeg håber, at alle får et øh, godt program. Tak skal I have, gutter. Leutnanten. Out. Vi en sms, det kan du også sende til vores programmofon på 42, 66, 80, 29. fået en sms fra en lytter, der kalder sig Ålekravn. Ålekravn skriver, Hej DJ Breder og Mixi. Julen er ved at være over, og heldigvis for det. Julen er god, men meget. Punktum. der kalder på sild, og det er rart. I den anledning, altså Cille anledningen. Jeg vil gerne dele nummeret El Tjek Tabib med Cem Karaca og Mugula med jer og lytterne. Det lyder, som om de synger, jeg er direktør. Sara er vild med sild i omkvædet, selvom sangen er på tyrkisk. Den sætter den skubber i de fleste danske julefrokoster. Med venlig hilsen ålekravn. Jeg vil gerne spise mere sild i det nye år og sprede flere vilde blomsterfrø ud udrumstegn. Med venlig hilsen ålekravn. Tak for din besked, Ålekravn. Bagrunden kører øh, en 15 minutter lang udgave af det Grateful Dead-nummer, der hedder Franklin's Tower. Eller, det er også bandet Grateful Dead fra pladen Dix Pigs 3. Det her Grateful Dead-nummer, lidt som snakke hen over musik, men det bare... Jeg har virkelig bare ikke lyst til at snakke hen over det. Det er, fordi der er solo hele tiden, så føles det, som om man stjæler deres... Øh, ...tårten, eller hvad det er? Jeg vil lige høre det lidt sang? -mæssigt. Jeg er os høre, Du har ringet til DJ Breds program. hvad er det? Hej, det er Simse. Hej Simse. Hej brevet. Hej Miksi. Hej. Velkommen til. Hvad fik dig til at ringe ind til DJ Breds program på B6? Jeg havde bare lige lyst til at give en, en nytårshilsen. her på sidste vers, inden øh, en ikke går over til dosen. Ja, fortæl. fortæl. Ja. Jamen, øh, jeg har, har lyttet til jeres til program siden, i det I som kommer over på DR, og har været ekstremt glad for det. Øhm, og ja, jeg har tænkt at ringe ind lige siden faktisk, og har ikke rigtig fået gjort det. Og så blev jeg lidt bemodig, da, da jeg hørte, at der er country i baggrunden. Øh, ikke Hører I det også? Der, der er grateful dead i baggrunden. Ja, præcis. Det er herligt. Nå, øh, jeg havde egentlig bare lyst til at ringe ind. så øh, så det, ja, det, det vil jeg gøre her. Sidste chance, inden I gik over til andet smal. Så bare det. Øh, CMC Og så vil jeg, det. Uh, vil jeg ønske godt nytår. Tak skal du tak, have. Skal du det er dejligt, at uh -huh. du... Uh, vi har jo hørt, du har sendt... Uh, jeg kan huske, du har sendt nogle bud ind den gang, vi her i efteråret i dit de bredsprogram snakkede om det, uh -huh. vi kalder objektiv bangers. Der tror jeg, du var lidt i vælten med nogle, nogle sange, du mente var objektivt ja, god til. musik. Ja, jeg kom sendt, Jeg sendte... jeg ja, gjorde jeg det? Ja. Ligesom alle andre, tænker jeg. Ja, der var kø ved det, som kom til at hedde Bangerscanneren, hvor vi, ja, præcis. Det er vi prøvede Det er at bruge hinandens ører til at fælde en dom over, over hvad for noget musik, der uden nogen form for tvetydighed kunne siges at være objektivt god musik. at mm -hmm. øh, der er mange, der har... Vi har jo stadigvæk også, når programmet kommer til at være ikke live fra øh, mm -hmm. næste uge, så har vi programmofonen, som er programmets telefonsvarer, men der er mange mennesker, øh, og herunder os mig selv, som øh, har lidt modstand på at indtale på telefonsvarer, sådan helt generelt. Jo, det står godt. Hvad tror du, det bunder i, den her almindelige form for modstand mod at indtale en telefonsvarerbesked? Det, det er et ekstremt godt spørgsmål. Øhm, ja, jeg ved ikke, om der er en frygt for ligesom at putte sin stemme ned på data, så den ligesom eksisterer i al evighed. Mm. Det kunne være det. Jeg havde øhm. en, øh, en bedsteforælder, der excellerede i, og, og det var nok nogle af de hårdeste telefonsvarbeskeder, jeg nogensinde har hørt, fordi min, øh, min øh, bedstemor nogle gange ikke engang var klar over, at hun havde ringet til min telefonsvar, så derfor troede hun, hun snakkede med mig, og så fik jeg sådan beskeder, hvor hun ligesom lød helt fortabt, og bare sådan <laughs> sagde mit navn mange gange trækker var sådan, du er du der? Er du der? sårbarheden, det var sådan komplet ulideligt for mig. Ja, samtidig præcis. med, at der var altså, der var jo også et, et klart ønske om at kommunikere, som jeg ikke kunne undgå at blive rørt af også, men det var, det var ja. næsten uudholdeligt, altså. Ja, der er ikke noget direkte resp respons, altså. Det, det er præcis som at tale til en dukke. Det bliver mm. sådan lidt... Gizofren, på en eller anden måde. Jeg håber altså, at du og de andre lyttere vil være villige til at prøve at overvinde den pukkel der. Helt sikkert. Fordi der er noget jeg ved giver, den... Jeg, jeg giver det et skud. Det er et fortsæt. Det tænker jeg et fortsæt, som, som alle ligesom kan, kan dvæle i, og hjælpe hinanden med, måske. Nå, men så kanaliserer jeg noget psykisk energi, hver gang jeg køber en pose uh, ja, Til, gør, til alle, der kæmper med at komme over. Der er noget ved, den. ved det vakuum og den sårbarhed, der ligger i telefonsvaremeddelelsen, som... Som, som er meget rørende og meget nøgent på en måde, jeg håber, vil præge næste års program. Helt klart. Og jeg fik... Altså, jeg tror faktisk, at det var Leutlands øhm, indspilning, som, som lige sådan, gav mig, mig skubbet ud over kanten til, til at have lyst til at ringe. Mm -hmm. øhm, ja, så jeg er, jeg er helt sikker på, at der nok skal komme noget fint ud af det format også, selvom det er en omvældning. det var hyggeligt, du ringede ind, og jeg håber på at høre fra dig igen næste år. Ja, det er rigtig godt, og øh, godt nytår. om. Tak. Hej. Hej. Telefonen til DJ Breders program på 6 Beat, der er åben. Telefonnummeret er 42. 66. 80. 29. Jeg kan godt lide, at vi deler telefoner op, så du siger... 6 af siffrene, jeg siger to af dem. Det er en dejlig symmetri i det. Det er fordi, du ikke ser, når jeg peger på dig under bordet? Jamen, jeg har med at skru på knapper. Det er sjovt, jeg har altid... Øh, jeg kan meget bedre lide at lægge telefonsvarbeskeder, end øh, at tale telefonen med folk. Er det rigtigt? Ja, ja. Jeg ånder altid lettet op, når folk ikke tager deres telefon. Og hvis der så er en telefonsvar, så, så lægger jeg en besked der. Jeg elsker det. Skal vi aftale, Miksje, at, at hvis, når vi ringer forgæves til hinanden... Øh, det næste år, og så altså, skal man lægge en telefonsvarbesked, uanset hvor uforberedt man er. Yeah. Og at hvis der er praktisk information, i for, for, for eksempel i forbindelse med produktionen af de Breds program, så skal den komme i tidsrummet mellem... Altså, må ikke, man må ikke sige det i starten. Man måske skal sige det i de sidste 10 sekunder, af den maksimalt mulige længde på vores telefonsvarsystemer. Så må, hvis du nu vil sige et tidspunkt eller en dato, så må du først sige det 1 minut og 50 sekunder, inden beskeden. Så de vigtigste informationer skal komme til sidst? Ja. ja. Godt. Aftale? Og, ja, det er en aftale. Der var lige en lytter, der ringede ind, men så lagde de på igen, fordi vi knævrede. Men øh, kære lytter, ring igen. Jeg synes lige, vi skal høre en... Der er kommet en anden telefonsvarbesked på programmet Mofonsvaren, på 42 66 29 Fra en lytter, vi har hørt fra et par gange før, der hedder Slemdreng. Mm. Så nu beamer lige lidt ned for det her øh, bristiske øh, hippie-rock. Og så med Grateful Dead, fra pladen Dick's Picks 3. Dick, Dick var øh, Grateful Dead's roadie, og fordi jeg havde hørt så mange af koncerterne, så satte de ham til at kuratere nogle opsamlings er med de bedste live jams Og de kom til Dick. Det er en person Pigs. ved navn Dick, der har valgt noget. Ja, det Dick's Picks Netop. Kæft mand, okay. Hej, brevet om ikke sige. Jo jo jo, det er jo længe siden, og det er slem dreng. Jeg, øh, står lige nu og kigger på en øh, labrador og en dalmatiner, som der leger sit på sådan en fodboldbane. Ja, det havde jeg lige brug for at sige, men det jeg, det, jeg mere ville sige var at... Jeg fik en idé i går nat. Jeg vågnede som et lynet. og så fik jeg... Okay, jeg er lidt træt og i bære jeg, jeg, jeg fik bare en idé om, at, at det kunne være fedt, fordi Slemdrenger har fået masser af nye evne til at skabe musikalske ting og personiske oplevelser, og så tænker jeg bare på, at det kunne være så fedt, hvis, hvis, hvis folk fik lyst til at sende eller bare ringe ind til programofonen og skrige alt, hvad de kan. Øh, og så, hvis jeg kunne få lov til at bruge de skrig til noget musikalsk, jeg synes, det kunne være smukt Også i takt med, at nu, når der snart begynder et nyt og der er mange, der føler, at de har behov for, at få en ny start, eller komme ud med en masse rav, som der ligger inde i knoglemaven på folk. Så kan, så kan det ske på den her måde. Det er et forslag. Ja, jeg håber, det står klart nok. Igennem. Bare sådan et lille, et lille nyårsskrig, som jeg kunne få lov til at bruge, måske. Hvis jeg ikke må bruge det, er det også okay. Det er, det er bare fedt at høre på folk skrige, synes jeg, det er dejligt. Og vigtigt, det var det. Tak. Vi, vi snakkede ved. You no know a Jeg til den sydafrikanske guitarist, Guy Buteri, sammen med indisk sanger, der hedder Tandituli, som har lavet den her sang, den hedder Sonokuta. Den er fra 2020, den her sang. Jeg har et, jeg tror jeg, jeg har et noget, jeg gerne vil have sker i 2023, for dem der er vedkommende. Det er at lege et meget, meget stort lyd og stille det et lokale en passende størrelse og blaste den her sang. Og en forholdsvis stor gruppe mennesker, der har lyst til at stå og sveje og groove lidt til, til et mild groove som det her. Det håber jeg kommer til at ske. Jeg håber I vil be og chante og freeform ritualisere og hjælpe dem med at finde modet til at tage så store beslut. Det Hvis det gør, vil jeg prøve at annoncere det i DJ Breds nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig på djabrede.dk. Hvis vi skal be for dig, eller ritualisere, så ring ind og fortæl os, hvad, dit, hvad du ønsker af ændringer for dig selv næste år. Telefon nr. 42-66-80. Hvis du bare gerne vil have nogle DJ Bredes program, Hologram, Kram klistermærker tilsendt med posten. Så send mig en mail på djbrevet.dr.dk Så sender jeg dig nogle klistermærker med posten. Det tager kun 12 kr. i Porto til. Pas i Slemdragen øh, kommer til at få de skrig, som Slemdragen efterspørger på programmefonden. Hvad kunne egentlig lyde bedre end sådan et et rigtigt ægte skrig med den særlige lydkvalitet, vi kender og elsker telefonstrålen for? Jeg synes det lyder ret spændende, at Slemdragen havde fået nogen. Var det Slemdragen så nogle nye evner? <laughs> ja. Så det var faktisk en meget fed Det virker så løfterigt, når... Jeg tror, det er det, når man... Jeg tror, når jeg får nogle nye evner, så, så tager det meget hurtigt for givet, at jeg har fået de nye evner. Jeg, kan jeg synes, det var dejligt at være slem dreng, ligesom. Når man siger, man har fået nogle nye evner, så er det, fordi man ikke har glemt, at man på et tidspunkt ikke havde dem. Det er at anerkende sit eget fremskridt. Ja. Og nu er der skoen lytter mere igennem. Nej ringe til DJ-programmets... DJ-programmets brev? Nej, DJ-bredets program. Hvem er det? Det er Den samme. Væg. Den Somme væg. Velkommen til DJ-bredets okay. program. Tak skal du have, det er et helt usædvanligt dejligt nummer det der. Enig. Ikke mange som det. Jeg har let meget efter... de fire numre, der lyder som det her, man kunne spille efter, men det er bare en klasse for sig, altså. Det må man sige. Sonokota hedder det, ja. Man kan køre det på Bandcamp. Det muligvis også ja. inden på det grønne eller brune Spotify. Eller det skarlægens røde. Skarlægens røde Spotify. Yeah. Mm. No. Jamen, øh, jeg er ked af at høre, at I skal putte ja. ind i doser. Ja. I byen Bestemmer jo ikke alt som ikke, vi bestemmer alt i de her to gange 57 minutter, men ud over det, så er vi jo bare et blot et skib uden sejl. Ja, man er, man er ligesom bundet og skubbet i en retning. Ja, og er glad for at have en lille smule magt. Ja, det, der er et skib jo egentlig et meget flot billede på det, synes jeg. Der er i hvert fald en evig kamp mellem styring og ikke-styring. Mm. Også øh, styringen og strømforhold og vindforhold, og det hele skal tages i, i, i betragtning. Den tomme væg, du har tit beriget os med nogle, øh, nogle, øh, nogle små poetiske monologer, men jeg er lidt nysgerrig efter, om du, om det er en af de aftener, hvor du har en, en monolog til os, eller om du, har, eller om du gerne vil have... Øh, psykisk opbakning til at, at lave ændringer i dit liv næste år fra de andre lyttere? Jamen, altså, jeg står næste år for, at jeg skal, jeg skal også udstikke en ny retning i mit liv. Jeg skal, jeg skal have fundet mig et nyt arbejde. Ja. Så efter, efter 15 år i den samme branche, der valgte jeg her i sommer så at stoppe. Okay. Uden at have nogen planer for, hvad der nu skulle ske, men, men jeg kunne mærke inden i mig selv, at at der skulle ske noget, noget andet. Hvornår var du klar til at reagere på det, du mærkede? Det har jeg nemlig selv tænkt over, fordi man kan jo mærke alt muligt hele tiden, men så skal man også... Altså, det, måske er det mere modende, hvis jeg skal tale på min egen vegne, er ikke at reagere første gang, man mærker noget, men på et eller andet tidspunkt er man klar til at tage en beslutning, når man skal mm. lave et stort skift. Øh, hvor længe ja. har beslutningen været undervejs? Jeg har den i hvert fald øh, over et år. Okay. Øh, så og, og en masse sådan øh, satralin infuserede øh, øh, tanker øh, med ind over og sådan noget. Hvad er satralin? Øh, det er det er et antidepressiv. Okay. Er det ja. SSRI-præparat? Øh, det ved jeg ikke hvad er så det. tænker jeg ikke der. Okay. Pyt det. Der er så mange der har. Ja, jeg har været på antidepressiva, så der skal nok være nogen derude, der ved, om det er et SS. Ja, hvad, hvad det er. Men den samme væg, det er ikke det, det, er ikke det du ringede ind for, har ringet ind for at fortælle om. Kan vi hjælpe dig med Nej. det her skifte på nogen måde? Ja, altså jeg har, jeg har læst den her øh, jobannonce, som jeg tænkte, at det, det kunne være, at jeg skulle prøve det, men jeg vil lige høre, hvad, hvad I andre mener. Og det er egentlig også sådan lidt passende med, med det der med at blive puttet i dåsen, tror jeg. Mm står her øh, under ledige stillinger, at program Vandringsmand er sat i gang. Ønsker du at deltage, kan du viske ordet Vandringsmand i dit nærmeste emhætte. Det har ingen betydning, hvornår du gør det, eller om du allerede har gjort det. Projekt, projekt Vandringsmand foregår nemlig ikke i nær tid. Så hvis du bliver udvalgt, så er du allerede udvalgt i den lodtrækning, der først finder sted om en uge, hvis resultat var kendt, da projektet blev startet engang for længe siden ude i fremtiden. Og så står der her til sidst, at hvis du ikke forstår det her, så har du ikke kvalif kvalifikationerne til at deltage i projektvandringsmand. Men jeg tænkte, at jeg, jeg skulle give det et skud alligevel. <laughs> Men kræver det egentlig nogle handlinger? Nu skal man, er du ikke på, en eller anden, altså på et eller andet, andet åndeligt niveau allerede en del af ansøgerfeltet, uden at have gjort noget, eller har misforstået øh, opslaget? Jamen, det, er, det er svært at vide. Er det, det lyder som... Det et eksempel på et job, man har søgt, før man egentlig har gjort noget. Tom. Ja, ja. ja. ja det, jeg, har, jeg har aldrig visket vandringsmanden ind i en emhæde, men, men altså, det kan da være, at man skulle prøve det. Bare for at se, hvad der sker. Æh, den tomme væg. Jeg tror, der må være flere end mig, der har lyst til at vide, hvor, hvad for en jobportal man finder, øh, finder den her type jobopslag på. Ja, øhm, den her, den, den, var, den var skrevet med et stykke kul på en, på en ellers tom væg. Okay. Så. Det synes jeg, ja, det skal du gå efter. Det, eller jeg skal ikke fortælle hvad du skal gøre, men øh, jeg tror, du får kamp til stregen øh, i ansøgerfeltet her. Der vil blive visket op i nogle m i aften tror jeg. Ja, Jamen det der er da spændende. Jeg håber, de får fat i, i den vandringsmand, de har brug for. Det der kan ikke gå galt. Nej, det tænker jeg heller ikke. Står der noget om, hvad man, øh, hvilke, hvilke øh, funktioner man varetager, hvis man bliver antaget til stillingen i projekt Vandlingsmand. Nej, det, det gør der ikke. Det må ligge lidt hen i det uvisse. Okay. Det kan jo så både det være er... godt eller skidt, hvad angår jobs. Ja, det, det kan det jo. Det er også, altså, hvis, hvis der sker for meget af det uventede, så bliver man utryg, og hvis der sker for meget af det vandet, så går man i stå. Ja, så det er med at finde en, en balance på en eller anden måde. Øh, Tom, har, har du lyttet til programmet fra start af i dag? Nej, jeg gik desværre glip af, af starten. Vi har en lytter, der gerne vil have hjælp til at blive god til at komme i gang med at gøre rent og få det gjort derhjemme. Øh, ja. Hvis du nu skulle bruge dit sind til at synge eller b eller tjente eller ritualisere, så elrenser kan blive bedre til at gøre rent derhjemme. Har du så umiddelbart sådan slag på tasken bud til, hvordan du kunne hjælpe en person med at blive bedre til det? Du har 50 sekunder til at svare. Så er det radioavis. Øhm, jamen, jeg tror, at det hele det, det handler om at drikke nok med vand. Mm. Og så... Øhm, prøve på at være til på en ikke alt for anden måde. Og så tror jeg, det kommer af sig selv. Okay. Så det er håb i hvert fald. Det er mest den taktik, jeg bruger i øjeblikket. Okay. Har du lyst til at nævne et eksempel på øh, problemer, du har løst på den måde? På 20 år? <laughs> mm, jamen, det, det kunne for eksempel være, når man har stået op om morgenen, og, og altså hele dagen ligger øh, øh, lagt ud for en som et søkort, og man ligesom skal stikke kursen ud. Mm. Så er Tom det en god måde lige at Ja. Nu er der du skal have. Tak for, at du ringede ind. Jeg håber på at høre fra dig igen, og godt nytår. Selv tak, og i Tusinder af ukrainere er her til aften uden strøm efter endnu en dag med voldsomme russiske angreb. Missilangrebene varede her gang i tæt på 5 timer, og ifølge Ukraines militær lykkedes det dem at skyde 54 ud af i alt 69 russiske missiler ned. Men skaderne på især elnettet er store, fortæller vores reporter i hovedstaden Kiev, Viktor Skrød og Friis. Nogle internationale medier, som New York Times, siger, at det er det hårdeste angreb mod elnettet, vi har set øh, i løbet af den her invasion. 40 procent, siger at borgmester Klitschko her i Kiev, er uden strøm her i, i, i Kiev. Rykker vi mod til Lviv, så siger borgmesteren, at det er 90 procent af borgerne, der er uden strøm. Så det er altså gået ekstremt hårdt ud over infrastrukturen. Det er næsten blevet hverdag med russiske angreb på ukrainske byer, og det lader ikke til, at de mange angreb knækker befolkningen, fortæller Viktor Skrøder Friis. Flere af dem, jeg har talt med i dag, de prøver hårdnakket på ikke at lade sig gå på af, hvad end det er, russerne sender den her retning, om det er krydsermissiler eller det er droner eller hvad det er. Og uanset hvor skørt det måske lyder, i danskerne søer, så er det altså gået hen og blevet hverdag for mange af dem, jeg har talt med i dag. Et kinesisk jægerfly var i sidste uge blot 6 meter fra at ramme et amerikansk fly over det sydkinesiske hav, det oplyser USA's militær. Hændelsen fandt sted 21. december og involverede et kinesisk J-11 jægerfly og et amerikansk RC-135 fly. Det amerikanske fly måtte manøvrere udenom det kinesiske for at undgå en kollision, lyder det fra militæret. USA's forsvarsminister Lloyd Austin har tidligere advaret om en stigende tendens til, at kinesiske militærfly opfører sig farligt i luftrummet. De babyer, der blev født i Region Hovedstaden og Region Sjælland i de nye år, vil kun blive hjulpet til verden af fastansatte jordmødere. De to regioner stopper nemlig helt med at bruge dyre vikarer på fødeafdelingerne. Og den beslutning er førstegangsfødende Cecilie Lundqvist ikke ved hun skal føde i Region Hovedstaden, hvor der i øjeblikket er 47 ubesatte jordmorstillinger, og hun frygter for presset på fødegangene. Som føden er det bare vigtigt, at der er masser af ressourcer, og at der er personale, som, som er der til at en, øh, når man har brug for dem. Og at der er noget personale, som ikke har været på overarbejde og ikke har været på arbejde i 16 timer, og som har haft deres pauser og har kunne få noget at spise og kunne gå på toilettet. Begge regioner lover over at patientsikkerheden vil være i top. Her er det Per Bennetsen, direktør i Region Sjælland. Vi er helt klar her 1. januar til at lade at bruge vikarerne. Der er jeg lagt planer for de første måneder, og vi har daglige konferencer mellem vores afdelinger, så vi er helt sikre på, at de fødende kan være fuldstændig trygge ved at komme ind og føde på vores sygehus. I aften og i nat kommer der byer. Temperaturen er ned mellem 2 og 7 grader, mens der vil være godt gang i vinden, som kommer fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Velkommen til anden time af dit de Breds program på P6 Beats. I aften manifesterer vi dine nytårsfortsætter, uden du selv behøver at gøre noget. Nytårsfortsætter går som regel galt, fordi de er baseret på, at man skal bruge en masse viljestyrke til at lave sig selv om. Det slipper du for nu. De andre lytter af dit de Breds program manifesterer en masse psykisk energi, som gør det for dig, i stedet for, at du ikke behøver at gøre noget. lytter igennem, men man kan altså ikke afbryde nummeret her i toppen af timen. Giv os lige to minutter. Hæng på, kære lytter. Jeg laver en nydagsmiddag til det her om et par dage, når du hører det på podcast. Længe beskriv til jeres på, på 42, 66, 80, 29. Skal jeg ikke lige sige nummeret endnu hurtigere? 42, 66, 80, 29. Det er program på DOS i 2023 hver lørdag. Hey, men vi har nogle geniale og meget erfarne lyttere, der... Her tænker jeg på Kasper2000 og... Den lytter, der kalder sig Damen, som har foreslået at for at gøre det halv-live, at vi kunne annoncere, hvornår vi optager udsendelserne af DJ Breds program næste år. Og så kunne lytterne ringe ind blindt, så at sige. Man kunne ringe ind og spørge, Han, hvad handler det om? Hvad snakker I om? Og så kan vi have lytter igennem på den måde. Så lytterne ikke kan kommunikere hinanden med hinanden live i realtid, som vi har gjort her i år. Men der dog kan være et live-element på den måde. Tak for jeres forslag øh, til damen og Kasper2000. Det vil vi helt sikkert eksperimentere med. Så vil jeg igen minde om, at øh, der er, programmet har et nyhedsbrev på djabred.dk og øh, at jeg, DJ Bred, også er på Instagram. DJ brevet. Øh, nogle vigtige kanaler for at koordinere kommende temaer og ligesom... Øh, kompensere lidt for, at vi ikke kommer til at have hinanden i realtid næste år, som vi har været vant til. Jeg tror, at det her benspænd kommer til at føre nogle... på sigt nogle ret fede ting med sig, altså... Det er ikke for at få det til at lyde, som om det ikke er et kompromis, men når livet giver ens citroner, så kan man jo øh, slå på alle citroner, man hammer og se om der sker noget det Vi lytter til en gruppe fra Storbritannien, der hedder Face Action. f a e Action. Med sangen, I wanna dance, sir. har vi stadig en lytter igen? Ja, der er en lytter, som hænger på, mens vi hører øh, nummeret her. Med Face. Hvad sagde du? Face... Face... Face Action. Face Action. Din tålmodighed vil blive belønnet, kære lytter. Du har ringet ind til DJ Breds program. Hvem er det? Det er Lost! Hej, Lost! Dag. Velkommen til DJ de Breds program. Mange tak. Der har været noget i ventemusik. Det kunne de lære noget af, de der uh, Skat og sådan nogle. De har brug for noget bedre ventemusik. Det er en del til mig. DJ Skat? Eller... Nå, nej, ja. nej. Nej, Skat. Ja, et ja, ja men, sådan, men, øh... men hvis man nu kunne være den, der bestemt hvad for noget ventemusik, der var hos Skat? Ja. Det kunne være fedt. Ja, det kunne chat. være ret cool. Også ja, fordi, man ja, vil ja, DJ'e cool, DJ sådan noget 17 timer om dagen. Det ville alligevel være sådan... Måske et fuldtidsjob. Ja, det kunne være ret cool. Ja, der ville godt nok være mange, der vil lytte med. Det ville måske være en meget god, sådan et meget godt forum, faktisk. Det er jo totalt meget tema, vi bare skal have i næste år... dit erbredes program med ventemusik. Ja, jeg venter. det er Elevatormusik og ventemusik, ja. Jeg det tror, vi kan lave to timer nemt bare med ventemusik. Jeg ja, har i, ja. i hvert fald nogle, nogle favorit-hade-ring-op-destinationer, som trænger til at blive luftet og hængt ud. Ja, jeg kender også gør det lægehus, der måske kunne tilbyde mig noget svedigt noget. Uha, de ja, de vil blive er ja, nogle lange røv næste år. Ja. Lårest, hvad fik dig til at ringe ind? Har du nogle, øh, nogle, ændringer, nogle ønskede ændringer til dit liv næste år, vi kan hjælpe dig med? Ja. Ja, det har jeg i hvert fald. Det har været et fedt år, øh, sådan, når I kan hjælpe med eller hvad jeg forstå. Altså, ja, altså jeg har vi... nogle ændringer, jeg skal prøve at sådan, gøre jeg i hvert fald. Jamen, det, du behøver ikke gøre det selv. Fordi øh, det, vi tilbyder i aften i dit de program er, at vi har, vi tager imod alle nytårsfortsætter, men det er ikke dem, der vil have nytårsfortsætterne, der skal gøre noget. Det er alle andre, der skal gøre noget. Som oh, ved ja, okay. at be, be, hvis de beder, eller chante, hvis de chanter, synge, eller bare finde på ritualer, der kan hjælpe dig med det problem, som du har. Okay, eller det, ja. du gerne vil ændre. Så hvad er det, du gerne vil ændre, Låresten? Altså, jeg skal være rigtig meget bedre til at holde fast i, at når jeg i fuldhed... ...inviterer folk ud og laver noget sjovt øhm, romantisk, at jeg så bare gør det. Og det kunne være, at de kunne hjælpe mig med bare at invitere mig i stedet for. Så at det bliver til noget en gang imellem i stedet for, at man bliver sådan helt malekos, når det venter. Så dit problem med med, at er, at du kaster dig ud i nogle uovervejede stævnemøder, fordi du er berosed, når du foreslår stævnemødet? <høst> Ja, ja, ja. Og så, og så, ja, ja. Og så glemmer man det måske lidt. Og så, ja, og så ja det ud i noget, som der ikke altså, rigtigt gør. glemmer du det. Eller altså, glemmer du det ikke? Du glemmer, Ej, glemmer det bare. ikke. Jeg glemmer det no, ikke. No. Ja, jo. Ej, jeg ved ikke rigtigt. Ikke... Det, det er lidt svært at navigere i, men det kan være der er nogen, der kan hjælpe mig med det. Så det må jeg da gerne chance lidt hvis der. Ja. Det tror jeg. Ja. Det burde være muligt at finde på et ritual, der kunne øh, hjælpe dig med det, uden du selv skal ja. gøre noget. Det kan være, at der er nogen, der lytter med, som der kan hjælpe mig. Måske I kender til det, jeg har jeg snakker om lige nu, som lidt personligt. Måske nogle af de ja, mange mennesker, du har brændt af med dine fordrukne stævnemøde-forslag lost. Ja, ja, desværre. Det kan være, at de Øi ringer ind og har nej, det... et par forslag til dig. Ja, Hvad, har du det er godt, det er godt, det er er det Hvad? Nu bruger du din robotstemme. Er det, fordi du bliver lidt generet? Jeg ja, ja, ja, er Er du steget på metroen for at sløre din stemme, fordi du er blevet lidt... ...påvirket af, at gå så meget ind, ind til stålet her i samtalen? Har jeg metrostemmen der lige nu? Er der dårlig forbindelse eller sådan noget? Ja, du var lige bitcrushed i 30 sekunder. Oh ja, okay, jeg tænkte, ej, det, er det var noget, det... du styrede. Ja, jeg har sådan en... Ej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har på det sådan en... ...sokker Nej, det har jeg ikke. Men, jamen... Men jeg ringede egentlig også ind for, øh, fordi der var så nogle programmer siden, øh, lang tid siden, øh, sådan nogle med nogen, der gerne havde noget transmusik. Nå ja! Ja, det var, og der, der tænkte jeg, det var mega nice. Altså, jeg kørte rundt i en bil og hyggede mig bare. Og så tænkte jeg, det var fucking fedt. Og så ville jeg ringe næste gang, fordi der var jeg til koncert på stedet og hørte en af Bertrand Berlin, der var ret nice. Og der, der kunne jeg ligesom sådan, så, så ringede jeg ind samtidig med jeg til koncert, og kunne fortælle et eller andet derfra. Og så glemte jeg det jo. Hmm. Så det var lidt noget pisse. Og det er lang tid siden. Men, men jeg har sådan et godt nummer, jeg kan ønske mig, fra Brian Eno og David Byrne. Hvad er det for et nummer? Det hedder Koran. det, det, er, sådan ikke, et det er ikke trans, hvad? Nej, ikke rigtigt, men det er, jeg vil kalde det sådan lidt, altså den der, det er sådan meget dumt, sådan... Øhm... Dumt? dumt. Fedt? Altså, dumt, hvad kalder man det sådan en, øhm, tungt, men Nå. sådan på en fed måde. På sådan en, øh, og jeg, jeg hørte det første gang i sådan en på sådan en øh, på flade. Hvor jeg slet ikke vidste, hvad jeg satte på. Den pladen hedder My Life in the Bush of Ghosts. Ja. jeg havde ingen idé om, hvad det, hvad det gik ud på, men det, det er et når nummer. Man kan desværre ikke finde det på det lysebrød Spotify, eller det, øh, det grønne title, eller nogen af stederne, fordi det er navnet udelukker det. Men altså, det, det kan noget rigtig godt. Som men sig. hvis du siger, hvad sangen hedder, så spiller jeg den i næste uge? Ja, Koran hedder den. Uh, øhm, koran? Koran. Okay. Ja, og det altså sådan, de der to gutter, de er, de er rimelig straightforward, ikke? Så der er ikke, noget, der er ikke noget dumt i den sang, det er bare navnet, som der har fået det brugt. Mm. Man kan ikke søge ja. på ordet koran på de streaming-tjenester, du bruger, eller hvad den? Nej, det bliver man, man kan ikke finde det, og så er også sådan, det også lidt til fjernet fra albumsene. Så man kan ikke engang finde det på albumer, og det er lidt ærgerligt. Så jeg, jeg, jeg treasure også meget den der plade, den er virkelig den er fucking nice, fordi det er det, der lunger på, vi forspilder ikke yeah. chancen for at punktere filterboblen her i DJ breds program, lars. Det gør vi bare, ikke? Så forsikre dig om, vi kommer til at høre det næste uge. Det er fandme dejligt. Og så skal jeg nok lige... Ja. Sætte op mod nogle nytårsforsæt, og andre skal gøre det for mig. Det er fandme faktisk en meget god idé. Tak fordi du ringede ind, Lars. Nu skal vi høre DJ jo, Stefan Egger. Aftale. Ses der. Godt nytår! Hej! Godt nytår! Waaaaah! Wow. Hej da, hej! Så det til de der program på 6 Det er altså også behaget mig særligt, hvis mit 2023 bed på den oplevelse at stå foran et gigantisk stævindlæg og lave nogle pælviske stød med underlivet til den sang, vi hører nu, nemlig DJ Stefan Egger med sangen Pan Tribal World, DJ Edit. Og denne her meget ufin og ganske pølset form for dansemusik tilhører den øh, genre, der hedder afrokosmic, som er en, en lidt øh, underbelyst form for øh, italiensk diskoteksgenre, hvor der typisk er en masse worldplader, hvor... Øh, okay, undskyld udtryk worldplader, men plader, ikke vestlige plader, hvor, øh, hvor vokalen bliver pitchet op i det der muse bæver, marsvinsregister, og så bliver lagt noget stortrum på. Og nogle gange går det bare mega godt. Der bliver virkelig taget hårdt fat om råmaterialet på en ekstremt usensimental måde. Det er faktisk ret forfriskende, selvom det også bliver til sådan en slags global smør -ost. Nu får du den frisk fra salermonørerne. Det er nok måske en af de største musikalske opdagelser for mit i år. Pagasa. Fra Salem og med sangen. Cover da, mand. Kunne den her sang på nogen måde blive mere perfekt? Mixi, you know what to do. Skur! spillet Bonto Studio på Salomonøren, så er udgivet af et selskab, der One Talk Music. One Talk Music! svarer mig på Instagram! Svar mig. Jeg har prøvet så hårdt på at skaffe den her sang i en højere lydkvalitet, men One Talk Music vil mig på Instagram. Send noget psykisk energi, så One Talk Music svarer! på VideoMonkey og se musikvideoen til Pagasa. Pagasa. Jeg har også lagt den op på min Instagram. Gå ind på dit erbreds Instagram og se musikvideoen. Perfekt musikvideo. Det er, den er som flere musikvideoer burde være, Jeg synes, at man ser en masse hverdagssituationer. Der er ikke styltet en masse op. Altså, det virker så, så ægte, altså. Bliver man klogere på, hvad en kapper der mand Ja, ja det er en uh, kokos... Jamen, det behøver du måske ikke okay. afsløre, Nej, eller... Nej, men det er noget baggrundsviden, der er blevet uh, uh, bragt i en tidligere udsendelse Nå. af DJ Breds program, uh, hvor vi havde et lille tema om... Uh, Salomonøerne og hvor min ven Brian, der har foreslået, eller som har introduceret mig for den her sang, fortalte, at han havde fundet ud af, at at en coverdermand, det, det handler om, om, at det er der løber med alle pengene, og på Salomonøerne er en stor eksportvare af kokosnødder. Og det er på en måde, en, så vidt jeg lige kunne forstå, en kritik af det faktum, at det er de fucking forpestede mellemmænd, mellempersoner, der, der får den største bid af kagen i det her vi kalder vores verden, anno 2022, altså. Det er kokosnød, tematisk, antikapitalistisk anthem? Ja. Faktisk. Jeg tror, Ariette Furtado, som vi skal høre nu, er fra, fra Cap Verde. Jeg er ikke sikker, men jeg tror det. Her kommer hun. Det er også en uh, lidt en oldie i programmet. Vi har i hvert fald hørt den før i løbet af 20 22. Her kommer Kenki Bi. Vores tilbud her i aften i det breddsprogram. De ønskede ændringer, også kendt som nytårsfortsætter for næste år. De små ændringer i dine vaner, i din personlighed, i dit liv generelt. Du kan ikke løse dem med vildestykker alligevel. Du kan lige så godt lade os bede og chante for dem. Ring ind på 426-8029 og husk, at du kan være anonym. Ikke vist over med mundstykker. en forvirrende en, en, en, en lidt en sang uden bas som alligevel rykker på en ret unik måde altså Hvilket på det tidspunkt, vil være nutiden. Tilbuddet står ved magt. Og du kan jo alligevel ikke klare det alene, så hvis der er noget, du gerne vil ændre, så indtale en besked på programofonen på 42 66 80 29. Så vil de andre lyttere kanalisere deres psykiske energi på den måde, de foretrækker. for jalter med det ellers selvforbedringsprojekt dig med Jeg Kien og Det er ikke, fordi jeg ikke har prøvet at finde ud af, hvor Ariette Furtado kommer fra. Jeg tror, hun er fra Cap Verde, fordi jeg har fundet det som en del af den uh, musikblog, der ikke eksisterer med, der hedder musikantika.com, hvor der lå. En hel masse CD'er fra Angola, Mozambique og Cap Verde, som jeg har værd at lytte igennem, så jeg kan spille. Det fede er det her i DJ Breds program. Nu skal vi til Guadalupe. Og brindelig er den her sang lavet af en, der hedder Michel Laurent. Det er tilhører den form for uh. for perkussiv øh, musik fra Guadeloupe der hedder Guaca musik. Her er det sådan et dub remix fra 2020. Så der er lige smasket noget trommeskinnen ud over. Men det det det er super fedt lader. Lad os bare høre det. De har altså glemt at putte Nutella på brød. Der er ikke noget på synthesizer bas, men... ...hvis du har nogle højtalere der er større end dit køleskab, så lyder det her nummer fedt alligevel. Og hvis du ikke har, så køb nogle højtalere der er større end dit køleskab. To af dem. Og spil det her på dem, og så vil du blive glad. Hvis du godt kunne tænke dig at komme til at stå foran nogle højtalere, der er større end dit køleskab, øh, men som du ikke har tænkt dig at købe, så send mig en mail. Eller en sms på programmofonen på 42, 66, 80, 29... Jeg hører her, helle uh, skriver ind. helle skriver. I tidernes morgen fjernhjulede min faster, da jeg var til jobsamtale. Nu er jeg chef for virksomheden. Glad smiley. Der kan I bare høre. Det indsatsløse nytårsfortsæt. Eller det vil sige, det er alle andre dig, der gør indsatsen. Ring ind til os på 66 80. 29. Så vil din øvrige lyttere chante og freeform ritualisere dine ønskede ændringer, så det bliver en del af dit livs tæppe næste år. Relevant spørgsmål, øh, dukket op her, fra Jeppe Robot. Jeppe Robots spørger til, til, til, til det jobopslag, som den tomme ikke omtalte i slutningen af første time af dit Jeppe Reds program i aften. Jeppe Robot spørger. Fungerer projekt vandringsmand også, hvis ens emhætte er sådan en recirkulations-emhætte? Min er ikke forbundet til udluftning, men sender bare luften tilbage til køkkenet. Det må sige, så være et relevant spørgsmål. Hvis den tomme væggen kan svare på det, så, så, så er nummeret til programmet 42, 66, 84, 20. Jeg synes, det er, det er så spændende, det her projekt Vandringsmand. Du lytter til de der Bredes program på 6 b som i aften handler om lidt af hvert. Det handler om det, at lytterne på en eller anden måde får det til at handle om. Så skulle det meget gerne blive ved næste år, hvor der er følgende en ændring i vores format, som er, at vi ikke længere sender live. Jeg håber altså ikke, at vi går glip af de her super veloplagte og muntre henvendelser, som vi i aften har så mange af på vores telefonlinje her. Hold det kæft. Der er også den anden ændring, at vi sender om lørdagen i stedet for ja. torsdagen. Denne tid bliver om lørdagen mellem klokken... Puh. Ja, samtidig tid, men om lørdag. Så det er om lørdag mellem 7 og 9. Så bliver programmet sendt. Så bliver åbnet. Nu har vi fået lavet guldtæb det her magiske musikmix. Du sagde, ikke var nogen bass, men det er som om, i hvert fald i mine mixinørbøffer, så er der, sådan, der er sådan en super bass. Sådan en meget dyb bass, der sådan lige kommer en gang imellem. Det var derfor, jeg sagde, at folk skulle købe nogle meget store højtalere, fordi det er ikke, ikke noget, man oplever på en lille køkkenræk ah, på nogle airpods. Men der ligger sådan nogle store jordskælfsagtige... Øh... Jeg hørte det på mine store højtalere tidlig i dag, men så jeg var bare ved over, hvor fedt det var, altså. ja, jeg glæder mig til at få muligheden for at høre det på en rigtig, rigtig stor dyrt anlæg. Altså, hvad 16 tak, kommer der bare sådan en jordskælv. Ja. som ikke er en del af resten af nummeret, det virker sådan mere geologisk, end det virker, som om det er en del af sangen altså. Nu har vi virkelig mulighed for at yde en meget konkret form for hjælp. Det er Simse, der skriver ind igen, som ringede ind i første time. Simse skriver, hej igen. Grinerne af elsker at indtale telefonbeskeder. Det synes jeg er strålende. Jeg glemte at fortælle, at mit største fortsæt for næste år er at finde et sted at bo i København til februar næste år. Hvis nogen søde kollektiver lytter med og leder efter en bofælde, kan det være, I vil tale med mig. Jeg husker en lignende parring tidligere i jeres program. Måske, at det kan indrykkes som et værk til lytternes kunstudstilling. Altså en håndskrevet note blandt hundredvis af lignende noter på væggen, der skaber et hav af papir og personer uden boliger. Noten skal have ovenstående budskaber om, at jeg leder efter et sted at bo. Og flagrer i vinden, fordi væggen i sig selv står udenfor på gaden, i det noterne paradoxalt nok i sig selv er uden boliger. Værket hedder København. Her det bra og ses næste år. Okay, nogle kollektiver derude der er friske på at give øh, Simse en chance for at få et sted at bo øh, i København. Øh, send en SMS, ne, send en mail til djbrede.snablaidr.dk, øh, så skal jeg sørge for at I bliver sat i forbindelsen. Yeah! Okay, kan I huske, at vi snakkede tidligere i år i DJ Breders program om en om noget, der hedder Objektiv Banger, som har forsøgt på at finde et stykke musik, som ingen på jorden har noget imod. Øh, og den eneste måde, man kunne modbevise det, var at ringe ind til DJ Breders program. Øh, yeah. Der er den ene fordel ved, at vi ikke længere sender live næste år, er, at, at det bliver ikke længere muligt at komme med nogen form for kritik, der kan forhindre at denne her sang, som er det eneste kendte stykke musik, der er en objektiv banger, kan blive til noget andet end en objektiv banger. Her kommer Charlie Seho fra Sydkorea med øh, ja, Mexisk Krop. Vi har spurgt hele Danmark. Vi har spurgt hele verden. Talrige gang, Har I noget mod den her sang? Ingen har noget mod den her sang. Det er en objektivt god musik på B6. Fra Sydkorea, 1995, kunstneren hai -won, med sangen Jari se Det er indtil videre eneste kendte eksempel på objektivt set god musik. Du hører det her på Danmarks Radio. Det er det, du betaler for. Du kan få objektivt god musik. Reglen omkring det her fænomen, der er opstået i det Breds program, som vi kalder objektiv BANGERS, er, at en hver anklage mod en sang som denne her, der blev indtelefoneret ved. Selvfølgelig med det samme, pilten ned fra den olymp, som kun indeholder det musik, ingen har noget mod Og der er aldrig nogen, der har ringet ind og sagt, at den her sang ikke var god. Og derfor er den det, vi må, vi må bare konstatere, efter at have hørt den så mange gange i år i de deres at det bare er objektivt set god musik. Og om 24 minutter, så lukker helvedes porte på sådan en måde, hvor det ikke længere vil være muligt at, at ringe ind, og derfor vil den her sang for evigt være kendt som en objektiv banger. Men vi er selvfølgelig ikke færdige med at snakke om det her, vi kalder objektiv banger, som er sange, som du mener er objektivt god musik, og som ingen på nogen måde kan have noget imod. Så til næste år, hvilket vi sige næste uge, der glæder jeg mig til at modtage så mange eksempler som muligt. Gerne med forklaringer på vores telefonsvarer på programmofonen, på telefonnummer 42, 66, 80, 29. Hvor du stikker dine lange, beskidte finger ned i din musikalske skatkiste og tænker... Hvor er det objektivt til gode musik her, som ingen kan have noget mod. Så sender du navnet på kunstneren og på titlen, og så fyrer vi op i det, vi kalder banger-scanneren. Og til... til, til til de, der lytter med, som måske ikke er fortrolige med vendingen en banger, så er det ungdomssprog, der betyder en sang. Men en god sang, ikke? Så det er bare en sang, hvor du tænker, den her sang, det er... Det. Den er perfekt! Der, er, der findes ikke et væsen på jorden, der findes ikke en snegl, en myg, et menneske eller en bakterie, som på nogen måde kan have den her sang. Det er de sange, vi gerne vil have igennem vores scanner, som du vil scanne dem for, om de faktisk er, som du påstår, de er, ikke? Og det vil så, så desværre som regel kun være lytterne, der ringer ind. Vi har endnu ikke modtaget opkald fra myg, hunde, bakterier, men også det, der blive arbejdet på næste år i de der program. Så bangerscanneren er hermed slået op. Åben på hvidgab igen. Indtelefoner din bud på en objektiv banger, med en lille introduktion på programmets telefonsvar på 42 66 80 29. Du lytter til DJ Bredheds program på B6 Beat. Her kommer et bachata remix af Joja Cat og The Weekend. Hvad er bachataen? Det er den her rytme. Mixi kører og hæver sænkebordet op. Helt op. Helt op. Derop, hvor man sådan i tvivl om det hopper af. Helt op, blev der sagt. Også helt op på Feders. Alt skal Ikke, ikke så højt op. Nede igen. Du sagde helt op. Kan du nå dit mikrofon nu? Ja. snapper man kan skrue op for nu næsten helt op Så er der ikke nogen, der skal have nogle fede hologram klistermærker Send mig en mail de det her, som det er. Hr. Hr. Jeg minder mig om de gode tider, hvor en banger var en banger. Tysk Lone rejst til Nepal i dag for at vandre. Og udenfor er nogen i gang med at sprænge ting i luften. I det nye år vil jeg være mere opmærksom på ikke at falde i søvn til hamle afsnit af Seinfeld, jeg alligevel har set før. Jeg vil dufte dieslen, inden jeg fylder den på og jeg vil nive problemerne i skuddet. Kæmpe kram ud til Mark Helt. Jeg elsker dig, din gamle tårnspring. Nu tager vi bare en masse beskeder i træk. Her kommer en fra Punkpanda. Hej brevet af mixi. Jeg er vant til at blive udelukket fra nogle kedelige oplevelser, og faktisk også nogle dele af samfundet i almindelighed, fordi jeg ikke har en konto på MobilePi og Facebook. Men nu bliver jeg sgu også udelukket. Nu bliver jeg sgu også afskåret, fordi jeg ikke har en M-hætte. Det ellers meget spændende med Vandringsmand. Det var et jobopslag, vi diskuterede i første time af DJ Præns program. Nå, men hvorom alting er, vil jeg bare ønske jer og lytterne et godt nytår. Jeg opdagede programmet her i år og tjekkede så op på alt, der var kommet før 2022. Og glæder mig til at se, hvad den nye sendetid om lørdagen mellem 7 og 9 om aftenen kan. kan jeg har allerede nogle forestillinger om, hvordan det bliver, når folk ringer ind og snakker om det, de lige synes skal være ugens tema. Vi høres ved i dåsen. Kærlig hilsen, Punkpanda. Okay, så har vi en, der... Øh... Ja, okay, vi har faktisk fået to beskeder fra kaptajn løjtnant Rundqvist, som øh, ringede ind som den første i aftes her, da vi begyndte at sende klokken 7. Kaptajn Løjtnant Rundqvist følger op på noget af det, vi har snakket om, som er... frygten ved at tale til en telefonsvarer... kan bunden i følelsen er at tale ind i intetheden. Underskrevet kaptajn Løjtnant Rundqvist. Det tror jeg er meget sandt. Ah. Og så følger kaptajn Løjtnant Rundqvist op. Øhm, ja, og det, det handler nok om den objektive banger. Uh, High One med Giardi Seu, vi hørte lige for lidt siden. Om det nummer, skriver kaptajn Leutnant rundfest, Det nummer lyder helt klart som mig, kampstiv i Officersmæsen på karaoke Night. Fantastisk nummer. Selvfølgelig er det dejligt at, være, at høre sig selv på karaoke Bar. Så er en, en besked fra en, der hedder Kægge Kæp. Kære brevet. Har du været inde over Beetle Barkers? Nogle gange hedder det Barking with the Beatles. Alt med dem er objektive bangers. Kærlig hilsen, Kægge Kæp. Äh, Kægge ja. Det er en plade med The Beatles, hvor alle øh, vokallinjerne er skiftet ud med hunden, der gør i forskellige tonehøjder. Øh, den har jeg godt løbet på. Den ligger... Den, den er jeg glad for, at du bringer op til overfladen. Den skal vi helt, helt klart høre snart, hvis ikke i næste uge på, det vil sige på lørdag. I, øh, altså i næste år, i, om en uge på lørdag i DJ Breds program. Øh, så er der en øh, Det må være en tom væg, der skriver her, tror jeg som svarer på spørgsmålet om, hvorvidt man kan ansøge jobbet som vandringsprojekt, vandringsmand ind i en recirkulations eller om mhd'en skal være forbundet op til atmosfæren, så det, man siger i m kan blive sendt ud i atmosfæren, jeg tror. Hvis det ikke giver nogen mening, så er det ikke dig, der er noget galt med, og de... lilleste fodnoter kan findes i det program, som du lytter til nu, som hedder Didier Breds Program, som har sendt en time og 45 minutter, og det kan være... En lille smule svært at få øh, det store, øh, diagetiske de overflødighedsord til at stå lige øh, for dem, der har tunet ind for 30 sekunder siden, så... Øh, velkommen til DM i Sort Snak. om, øh, om ikke andet kommer her, øh, øh, Ja, den tomvæk uddyber vedrørende, hvordan man søger det job. Øh, Inde i sin m -hætte. Vedrørende recirkulations m Spørgsmålet. To punktum. Nej, tre punktummer. Jeg har ingen anelse om om det virker. Jeg kunne frygte et recirkuleret tidsloop, hvor man bliver optaget i projektet, men straks bliver suget tilbage til netop det tidspunkt, hvor man beslutter at indsende ansøgningen. Det vil i så fald være meget tæt på min personlige idé om skærsilden, hvor ens handling bliver oplevet og reoplevet igen og igen i en uendelig loopet glitch i tiden. Det må være fra den tomme væg. Yes. Og så er vi i bunden i SMS-indbakken, og kan vende tilbage til, til, til, til en lille hitparade af sang vi faktisk har hørt i årets løb i de det bredeste program, hvor man bare tænkt, hvis ikke nu, hvornår så? Altså, og det er bare vigtigt, at alle dem, der har gået og lyttet til Babylon Zoo den gang øh, i 90'erne, og tænkt, det her er sanger har fedt omkvæd, men jeg havde det her tungt sindige Britpop-præg at alle de mennesker der har haft en oplevelse kommer til at lære at kende til denne her version af Babylon Zoo Space Man som er den fra Levi's Jeans reklameversion Levi Strauss et extended advert mix fra 1996 hvor alt det dårlige er fjernet og hvor kun det gode tilbage. It's a Andrea, der var vores eks Anne lindet ekspert tidligere på året i det program. I det der Breds program, der handler om Anne Lindets musik. Andrea har fået, har fået en e-mail fra Andrea i dag, der skriver, at hun har fået et nyt job, hvor hun er tvunget til at have nogle nattevagter. Så derfor skal vi sammen prøve at lave en spilleliste til Andrea, som passer til at gå rundt på hospitalsgangene midt om natten, som hjælper Andrea igennem det er vist ret hårde vilkår, det er at have natarbejde. Jeg læser Andreas' e-mail op i næste uge, fordi det er breddsprogram, kommer på lørdag. Men indtil da... Læg dit hoved i blød og tænk over, om du har noget musik, der tænker kunne være at hjælpe. hjælpe en person igennem en lang nattevagt på et hospital. Næste år i det Breders program, der synes jeg, vi skulle prøve at se, om ikke vi kunne... lave nogle små, skræddersyede mixtapes til lytterne, der går derude og bruger musik til at... komme igennem de ting, de ikke kan fravælge. Gå på arbejde. Alt det, man bruger musik til. Vil du hjælpe til med mixtapet til Andreas Nattevagt, så send en besked eller link besked på 42, 36, 44 Jeg glæder mig virkelig til at, at, at genopfriske den der Beatles-sangen, kun med hundegøen. Nå, der er sgu en lytter igennem. Du har ringet til Didier Bredes program, i de sidste ni minutter af årets program. Hvem er det? Ja, det er Trine. Hej, Trine! Det er dejligt, at du besøger os her, øh, som den meget trofaste lytter, og den meget trofaste... Du har været meget sød til at ringe ind til os i løbet af året. Ja, øh, og jeg er virkelig ked af, at øh, det stopper, fordi jeg synes jo, at øh, det har været et rigtig fedt program på den måde, at øh, altså, der er så meget ærlighed i det. Og det, øh, det kommer jeg virkelig til at savne ved, at øh, I, I gør det på den måde. <laughs> Som det kommer til at gøre nu. Så mm. øh, det, vi snakkede om... Eller, der er blevet snakket om med at snakke ind... At man mister personligheden i det. Hvad siger du? At man mister personligheden i det. Mm. Altså, jeg, jeg vi må prøve, og... Det bliver nok aldrig nogen sådan helt perfekt, renpoleret glat podcastproduktion. Bare fordi, det kommer til at være... Ikke live, så vi prøver at bevare lidt af de... Bumser og skønhedspletter som gør det spændende også for os at blive overrasket. Jeg skal nok også øh, være med. Øh, men jeg kommer helt klart. Altså, ham som det i dag, der, der ringede ind og øh, snakkede om julen, og... Han var alene, og du fortæller, at du var alene. Jeg synes bare, at det var virkelig fedt at bare høre sådan noget bare ud i offentligheden. Det synes jeg var virkelig fedt. Tak, Trine. Det, det, øh, det vil jeg sige, det kommer jeg virkelig til at savne, fordi det bliver lidt noget andet nu jo. Trine, måske <laughs> er du en af dem, der har lyst til, når, jeg, når vi finder ud af, hvornår vi optager i løbet af ugen næste år, så er du måske en af dem, som indimellem kunne finde på at og bare alligevel slå på tråden, selvom du ikke kan høre os, og så ringe ind og, og være med? Øh... Ja, det gør vi bedst i hvert fald. Det er øh... øh... Og så øh... Ja, men det, Jeg vil bare sige, at det, det har været et super fedt program, og jeg har virkelig øh, nyttet af øh, alt det her øh, mærkelige musik og mennesker, der bare ytrer sig, og, øh, og det synes jeg har været så cool. Så det er det, vil jeg, i. jeg kommer til at savne det. Jeg, jeg håber, du kommer til at genkende lidt af det, det kommer til at blive, Tror Jeg har ja, virkelig ja, været... Men øh... Det har været så øh, skægt, hver gang du har, har ringet, synes jeg. Og det, det, det har været rigtig nemt, når du har ringet, synes jeg, at mærke sådan lidt, hvad din, din eksistentielle referenceramme er. Jeg tænker stadigvæk tit på det opkald, hvor du fortalte om, at du var nede på et, dit lokale spillested i Køge. Ibsens. Ja. Og du gerne vil have folk lidt op af stolene, og det der dilemma mellem at sådan... At man gerne vil sætte lidt skub i kludene, men... Og nu fortolker jeg lidt, men at man også kan, selvfølgelig er nødt til at tænke over, om man er for meget, og... Det kunne jeg bare ja, virkelig, det det kunne jeg virkelig spejle mig i. At, det, at der er en, både sådan, om der er nødt til at være mere liv i det her, men... Jeg er også bange for at være ildspåsætter i den her lille øh, et selskab, af folk, der sidder nede på Ibsen og hører noget blues. Eller hvad de nu ja, hørte ja, den men Det er jo fordi, jeg, jeg føler virkelig, at man, man glemmer sig selv i livet, fordi der er så mange mærkelige ting, man skal forholde sig til, og man medier og er alt muligt lort. Altså, altså, jeg føler nogle gange, at jeg mister mig selv, fordi der er så meget, man skal øh, være i, i, i boksen, ikke? Mm. Øh. Og, det, det, og der føler jeg lidt, at man glemmer livet. Der skal man bare, synes jeg, have nogle ritualer, som, hvor, det, hvor man kan være sikker på at komme tilbage til den person, man har mest Det til er at danse, og det er at høre musik, der giver energi. Og det er naturen. De tre ting <laughs> har jeg i hvert fald også. Dem bruger jeg også på den måde. Jamen, det er det. Trine, er der noget, du, du ikke har løst endnu, hvor du tænker, det kunne være godt, hvis du fik lidt, lidt skub på af vores lyttere, der kan kanalisere noget psykisk energi til det? Øh, jeg tror, at det er det der med, at øh, man bare skal acceptere hinanden. Altså, øh, der er mange forskelligheder. Øh, og jeg tror, at øh, hvis man accepterer hinanden, så, øh, så skal det nok gå. Altså, et eller andet sted, at... ja. Nå, Max, hinanden. Trine, tak fordi du ringede ind i dag, og tak for alle de gange, du har ringet ind til Didier Brød's program. Tusind, tusind, tusind tak for øh, jeres ærlighed, øh, Og... Så er der et musikstykke, øh, som jeg synes, kunne være øh, megastrokt, hvis øh, der er tid til det, og det, det er... Det der ikke, Trine. Øh, Vil du ikke sende det på en sms? For nu skal vi høre den sidste sang i aften, nemlig.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 Because you're my love savior, you're my love savior, love savior. You're my love savior. You give me love for life. Oh, without you, where'd I be, my darling? I'd be so.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 navnene på alle de der har lagt stemmen til aftenens udsendelse af DJ Brads program på 6 Beats. Vi laver ud med kaptajn, Løjtnant, Grundkvist, Grundkvist, Grundkvist, Mixinere, Ole Crown. Ja, jeg tror det er Grundkvist. Andrea, Elrenser, Løjtnanten, Slemdreng, Simse, Punkpanda. DJ Stagelsbær, den tomvej eller løb med jobansøgningen. Det håber vi kommer til at høre lidt lidt mere om, hvordan det kommer til at gå med det. Tak til Kasper2000 og til damen for at have skrevet ind med forslaget om, at vi stadig er sådan halvlive ved, at lytteren kan ringe ind, når vi optager næste års udsendelse. Det undersøger vi nærmere. Tak til Lost. Tak til Helle. Punk Panda, Kikke Kæpp. Age of Empires 2. Og tak til Simon Lewis. Øh, vi når ikke lige at spille den ukrainske sang i dag. Øh, det er lidt svært lige at passe... Øh... Lytter ønsker her til allersidst i programmet. Så vil jeg sige tak til Trine, der ringede ind til sidst. Og tak til Mixi. Mixi, det har været år og Tak til den anden Mixi. Ja. Altså... Tak til alle for i år. Vi fortsætter bare. Fremover er det lørdag kl. 7. Jeg glæder mig til at høre fra jer alle sammen, og tak for i år. Mit navn er DJ Brevet. Brasilienske fodboldlegende Pelé er død efter langtids kræftsygdom, det skriver nyhedsberådet Reuters. Pelé blev 82 år, og han huskes af mange som en af verdens bedste fodboldspillere i historien. Ja, mange især i Brasilien. Betragtede ham som den største af alle, fortæller vores korrespondent i Sydamerika, Christian Almblad. Det her det er en nyhed, som Brasilianerne havde frygtet, men også ventet et stykke tid, fordi Pelé har været syg gennem længere tid. Øhm, så det er ikke et, et kæmpe chok, men på den anden side er det øh, landesorg. Det her det er det største sportsidol nogensinde i øh, Brasilien, og man kalder ham jo kongen af fodbold hernede. Fodbold er det største overhovedet i Brasilien, så det er øh, et meget, meget, meget øh, stort tab for Brasilien. Pelé vandt ham med Brasilien VM tre gange på 12 år, nemlig i 1958, 1962 og 1970. Manden, som de danske myndigheder mener, står bag den enorme sag om svindel for milliarder af kroner i udbyttet skat skal udleveres til Danmark. Det har en domstol i Dubai afgjort. Den britiske forretningsmand Sanjay Shah er tiltalt for at have tømt den danske statskasse for ca. 9 milliarder kroner. Og justitsminister Peter Hummgaard glæder sig over afgørelsen. Det her det er en, en meget vigtig sag for Danmark. Det er vores fælleskasse og vores velfærdssamfund, som er blevet undergravet. Og med den her afgørelse, så er vi nu kommet et meget, meget vigtigt skridt nærmere mod, at en af de formodede gerningsmænd i udbytteskatssagen kan komme til Danmark og blive stillet for en dansk domstol. Sanjay Shah har dog straks anket udleveringen til Dubai's øverste retsinstans, og her ventes der at en afgørelse i løbet af et par måneder. Israel har fået ny regering med en gammel kending i spidsen. Benjamin Netanyahu kan nemlig endnu en gang sætte sig på premierministerposten, efter at han har sikret sig opbakning fra et flertal i parlamentet. og regeringen